urbiltzen da berriz poliki poliki berri, eta horrekin batera oparia gora opariak bera eta olentzeroren gaia eh gizarte honetan dugun gezurrantolaturik handiena konplixe gehienekin gure etxean eziegu sekulan gezur hori aurrehi kontatu etxean opariak guk ekartzekotan guk hartzen genituen eta olentzero elkarri kontatzen gineen ipuina besterik etzen eta hori hiru arrazoi nagusiengatik lena eta sunplea gezurra dela Eez zut esaten ezin dela sekulan gezurrik esan, Baina kasu horretan hilt ez dut, dut arrazoit bakar bat ere Hman hori egiteko eta gainera uh, iruditzen zaiko koherentzia eta sinizgarritasun osoa galtzen dugula guraso bezala gero eskatzeko zintzotasuna eta gurekin guri egia esateko eta azgaite zen eh, adibidearekin. Uh, bigarrena... Uh, da jendeak ere aitzen aipatzen du aitzaki bezala magia eta magiatan eguko magian eztan magia ez dago gizurretan ez dago magiarik magia dago naturan familiarekin elkartzean e, momentu oso bat elkarrekin pasatzen baina ez gezur batean nikuste dut magia galtzen dela esate duten hoiek hoiek e, magia gal, galtzen zela sentitu zutela engainatuak izan zirela sentitzen senti, ikusi zuten egunean eta ez naiz harritzen sentitzea magia galdu dela kaso horretan Eta azkenekoa, eta eta biziki garrantzitsua, da, olentzerok ezberintasun sozialak indartzen dituela. Eta hori nola esplikatuko diegu aurrei, aurra beratxek baituztela opari garestia, eta aur pobrek opari merkeak, opari dikez, bigarnezkukoak, eta, eta bar, eta bar, eta ez dute esan nahi okerragoak direla, baina olentzerok laguntzen du ezberrintasun hori handitzen.